чим ще більше привабив його. Тонка, так він звався, був чудовий мореплавець і мав велике просторе каное. Коли я побачив, що він відданий мені і готовий заради мене на все, то знову почав думати про втечу. Я переговорив з ним. Він мав уночі підігнати свій човен до старої пристані, яку ніколи не охороняли, і там забрати мене. Я звелів йому взяти кілька глеків з водою бататів, кокосових горіхів і солодкої картоплі. Він був надійний, вірний друг, мій малий Тонга. Ніхто ніколи не мав вірнішого товариша, ніж я. Вночі він справді підігнав човен до пристані. Проте сталося так, що тієї ночі там поставили охоронця-афганця, який ніколи не проминав нагоди образити чи вдарити мене. Я давно вже хотів йому помститись, і тепер ця хвилина настала. Доля навмисне звала нас, що перед утечею з острова я міг поквитатися з ним. Він стояв на березі спиною до мене, з карабіном через плече. Я пошукав каменя, щоб розчерепити йому голову, але не знайшов. Тоді, на думку, мені спала химерна річ. Я зрозумів, що буде моєю зброєю. Я потемки сів на землю і відв'язав свою дерев'янку». Трьома довгими стрибками я підскочив до нього Він ледве встиг піднести карабін до плеча, як я замахнувся дерев'янкою і розтрощив йому череп Бачите, отут, де я вдарив його, на дерев'янці щербина Ми обидва впали, бо я не втримався на одній нозі Підвівшись, я побачив, що він лежить мертвий Я побіг до човна, і за годину ми були вже далеко в морі Тонга зібрав усе своє добро, свою зброю і богів. Серед інших речей я знайшов у нього довгий бамбуковий спис і кілька кокосових килимків, з яких зробив щось на кшталт вітрила. Десять днів нас носило морем. Одинадцятого дня нас підібрало торгове судно, що везло з Сінгапура до джиди малайських прочан. То була галаслива компанія, і ми з Тонгою швидко загубилися серед них. Вони мали одну дуже гарну рису. Ніколи ні про що не розпитували. Якщо я розповідатиму про всі пригоди, що їх пережив разом із своїм маленьким приятелем, ви не подякуєте мені, бо я не скінчу й до світанку. Нас кидало по світу туди-сюди, але потрапити до Лондона нам ніяк не щастило. Увесь цей час я не забував про свою мету. Я бачив Шолто ночами у вісні. Сто разів у вісні я вбивав його. Нарешті, три чи чотири роки тому ми опинилися в Англії. Мені неважко було довідатися, де мешкає Шолто. А потім я почав з'ясовувати, що сталося зі скарбами. Чи досі вони в нього? Я затоваришував з одним його слугою. Не називатиму його, бо не хочу, щоб хтось іще ниді у тюрмі. І скоро дізнався, що скарби і досі у майора. Тоді я почав думати, як напасти на нього. Але він був хитрий. Завжди наймав охоронцями двох боксерів. І його ні на хвилину не залишали сини або слуга індус. Нарешті я довідався, що він помирає. Я кинувся до їхнього садка, мав божевільний. Невже він отак вислизне з моїх лабет? Зазирнув у вікно і побачив, що він лежить у своєму ліжку. А по боках стоять обидва сини. Я трохи не кинувся на всіх трьох. Але тільки-но поглянув на нього, як щелепа в нього відвисла, і я зрозумів, що йому кінець Тієї самої ночі я все-таки пробрався до його кімнати та обшукав папери, щоб знайти хоч натяк, де сховано наші скарби Але не знайшов нічого Мені спало на думку, що моїх друзів-секхів, якщо я зустріну їх коли-небудь, потішить звістка про те, що я залишив у його кімнаті знак нашої ненависті Отож я написав на папірці знак чотирьох, як було на картах, і пришпилив небіщикові нагруди. Нехай він і в могилі пам'ятає про тих, кого обдурив і пограбував. На прожиток ми заробляли собі тим, що ходили по ярмарках, і я показував бідолаху тонку за гроші, як чорного людожера. Він їв перед людьми сире м'ясо і танцював свої войовничі танці». Це давало нам шапку пенсів під кінець дня. Як і раніше, я діставав вісті з Понде Шері Лодж. Але за кілька років нічого нового не довідався. Я знав лише, що сини Шолто досі шукають скарби. Аж нарешті надійшла звістка, якої ми так довго чекали. Скарби знайшлися. Вони були на горищі будинку над хімічною лабораторією Бартолом'ю Шолто. Я негайно прийшов туди і все оглянув, але зрозумів, що з моєю дерев'янкою туди не пролізти. Проте я дізнався про віконце на даху, а також про час, коли містер Шолто вечеряє. Я подумав, що з допомогою Тонги мені все вдасться дуже легко. Я взяв його з собою і обв'язав круг пояса принесеним мотуском. Тонга лазив як кіт і досить скоро опинився на даху. Але Бартолом Юшолто, на своє нещастя, досі був в кімнаті, і це коштувало йому життя. Тонга думав, що зробив велике добро тим, що убив його. Коли я вліз по мотуску до кімнати, він походжав там гордо, як павич. І вельми здивувався, коли я відшмагав його кінцем мотуска і назвав кровожерливим бісеням. Потім я взяв скриньку зі скарбами і спустив її вниз, а Дарі спустився сам, Написавши перед тим на папірці знак чотирьох І поклав його на стіл Я хотів показати, що скарби нарешті повернулися до тих, кому вони належать по праву Тонга витяг мотузок, зачинив вікно і поліз через дах Так само, як і прийшов Не знаю, про що далі розповідати вам Я чув, як один човняр вихваляв за швидкість смітів катер Аврора Отож подумав, що це саме те, що треба я домовився зі старим смітом, найняв катер і пообіцяв добре заплатити, якщо він довезе нас до нашого корабля. Він знав, безперечно, що гра тут не чиста, але про наші таємниці не відав. Усе це правда, що я розповів вам, джентльмени, і зробив це не задля розваги. Ви недобре прислужилися мені». А через те, що мій єдиний захист – розповісти все, як було, щоб увесь світ знав, як обдурив мене майор Шолто, і що в смерті його сина я невинний Чудова розповідь, мовив Шерлок Холмс Цілком гідний кінець нашої цікавої справи В останній частині вашої розповіді я не почув нічого нового, крім того, що мотузок ви принесли з собою Оцього я не знав і до того ж я думав, що Тонга загубив усі свої шпичаки, а він вистрелив у нас іще одним. Тим, що залишався в трубці, сер, а решту справді загубив. Маєте ще якісь запитання?» Люб'язно поцікавився Каторжанин. «Ні, дякую, більше не маємо», – відповів мій друг. «Гаразд, Хоумсе», – мовив Етелні Джонс. «Ви з тих людей, яким треба догоджати». Всі знають, що в розслідуванні злочинів ви фахівець, але обов'язок є обов'язок. І я й так уже наробив помилок, догоджаючи вам та вашому другові. Мені буде спокійніше, коли ми відпровадимо нашого оповідача до безпечнішого місця. Кеп ще чекає, а внизу сидять двоє полісменів. Дуже вдячний вам обом за вашу допомогу. Звичайно, ви обидва повинні з'явитися на суд. На добраніч. На добраніч, джентльмени промовив Джонатан Смол. «Іде першим, Смоле!» – завбачливо сказав Джонс, коли вони виходили з кімнати. «Я не хочу, щоб ти розчерепив мені голову дерев'янкою, як тому джентльменові на Андаманських островах». «Ось і кінець нашій невеличкій драмі», – сказав я після того, як ми кілька хвилин мовчки сиділи і палили люльки. «Боюся, що це була остання справа, що в ній я мав нагоду студіювати ваші методи». Міс Морстен зробила мені ласку, погодившись стати моєю дружиною. Холмс аж застогнав звідчаю. «Я так цього боявся!» – вигукнув він. «Ні, я не можу вас привітати!» Мене це трохи зачепило. «Хіба вам не до мій вибір?» – спитав я. «До вподоби. Як на мене, це найчарівніша дівчина, яка могла б стати найкращим помічником у нашій роботі. Вона дуже зугарна до цього». Згадайте, що вона привезла нам з усіх батькових паперів не що інше, як карту в Агрі. Але кохання – річ тонка і через те несумісна з чистим холодним розумом, який я ціную найвище за все. Сам я ніколи не одружуся, щоб не втратити свого ясного розуму. Сподіваюсь, – мовив я сміючись, – що мій розум витримає це випробування. Але ви знов утомилися. Так, почалася реакція. Тепер я цілий тиждень буду мов ганчірка. Дивно, сказав я, як у вас чергується те, що в іншої людини я назвав белінощами, зі спалахами найдужчої енергії та жвавості. Так, відповів він, у мене є здібності і великого ледаря, і духа забіяки. Я часто згадую слова гете. Шкода, що ти один. «Твоєї вдачі і на грішника, і на праведника стало б». До речі, ще про цю норвудську справу. Вони, як я й припускав, справді мали в будинку спільника. І ним був не хто інший, як ключник Лалрао. Все-таки Джонсонові вдалося спіймати одну велику рибину. Як химерно розділився виграш, зауважив я. «Цю справу розплутали ви. Але дружина дісталася мені». А слава Джонсонові. «Що ж залишиться вам?» «Мені?» – мовив Холмс. «Хіба що пляшечка з кокаїном?» І він простяг свою довгу білу руку до футляра. Кінець повісті Артура Конан Дойля "Знак чотирьох". Для вас читав характерник. Запис здійснено у квітні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.